Achana na maisha ya kumrushia mawe kila mbwa anekubwekea ili ufikisala maana kuepuka athabu. Imiandaliwa na Denise Mpagaze miminaitua Ananias Edgar. Athabu na zawadi nituzo. Zawadi wanapewa washindi, athabu wanapewa failures. Kama mwanafunze lefele mtihani na pewa athabu na mwalimu wake, basi kunawezeka na mkubwa. Mtu lefele maisha kapewa athabu na mungu wake. Maskini ni mtu leeshindwa maisha iwe koba atimbaya au makusudi, kwa kutaka au kutu kujitakia. Ukikosa fokasi maisha takumudu, kia wanafokasi maisha utayamudu. Kumpenda kila msichana mwenye shingu ya upanga. Machu ya goroli, migu ya bia, kiuno chanyigu na lipsi pana. Mikukosa fokasi na kuishi maisha kumtupia mawe kilambwa anayekubekia. Hata ukiowa udetesekatu. Lakin hata kuchangia kilamchango kuanzia kipeimarara, birthday, harusi, msi ba na vidu kunikumtupia mawe kilambwa anekubekia. Huwezo kujenga. Kumyibu kila naikuponda. Kusimliya kila na chokiskiya. Kumsi kiriza kila anayekungelea shane kumtupia mawe kilambwa anekubekia. Kama unahizo tabia tayari wewe ni feria wa maisha, subiri athabu. Lakini pia kumkubali kila naikuambia umipendeza na kwa tayari kwa mbatana nae na kwa mwili moja kwa masama chache tena mafichoni, ni kumtupia mawe kila mbwa na kubwekea. Kutamani kufanya kila biashara na wakati hata ulionayo badu inasuasuwa, ni tama ya fisi mkosa vyote, ni maisha ya kumtupia mawe kila mbwa na kubwekea. Ni sawa na kutaka kusoma kila kozi, kila chuo na kuwa kila kitu. Wazungwa naita Jack of all trades, must of none. Lazima uwe failure. Jamani Bukoba Tam asikuambie mtu, muenga alikuipo uko. Yani kamvua kaweka na nyesha halafu wendani, ya ise? Unaweza ustoki kitandani. Haasa kama kitanda kina bembelezo. Yes, bembelezo. Kumikucha. Sasa muhenga anapokia pesa kometienda uyiote Tanzania. Ginakake ni dennis impagaze tu, kwanza una bokutano efirst hapo, Russia komajali bio. Halafu chagu kita buchabure, mpesa anza na lalamaku yumlishambili tanota no, sabatano tatu sita sita tanu ne ne ne. Tipe sa anza na lalamaku yumlishambili tanota no, sabatano tatu tatu, tatu naane sabasi furimo ya sita. Zantel. アンザーナラマー u ユミリシャンビリタノタノ。サバサバ、タトタトシフュリンビリタノタトタトエアテル、アンザーナラマーコユミリシャンビリタノタノ、サバ、ナネタノ。モヤナネ、モヤモヤ、サバ、シフュリ。ハロペサ、アンザーナラマーコユミリシャンビリタノタノ。シタンビリサバ、ネナネ、シタサバ、シタナネ。チゴペサ。 Anza na alama kujumulisha mbili tano tano, saba moja mbili. Sitane, nane tano, nane saba. Vitabu vinyewe hivi hapa. Moja, ukumbozo wa fikra. Mbili, maisha ni kutafuta si kutafutana. Ukumbozo wa fikra za muafrika. Nne, viongozi wanawishi bada ya kufa. Tano, wasumihuru gerezani. Cheers! Wako ni mwani mdenisi mpagaze muhenga wakarne ya shuru na moja. mimi naituwa Ananias Edgar Riziki Tawa Tunatafute mwekezaji atakaipanga kwenye jengo leto kwa mude usiopungua miyakami tatu. Jengo lipo katika mandhali nzuri katikati ya mjiwa murugoro. Mwekezaji nae atapa Kwa tafurusa ya haki ya kupangisha viumba na venue zote za djengo hili. Kwa ajili ya shuhuli balimali za kibiashara. Kama vile ofise za utali, ofise za tasisi za kifitha, angels, hotels, apartments, nyinginezo kibao. Mweke za jata keba atika kupanga katika djengo letu. Mbali na faide ya kulifanya biashara djengo hili, pia tapata ofa ya punguzo ya kodi. Ndiyo, akipanga kwa mwde wa miaka mitatu, atapata ofa ya miezi mitatu bure. Miaka mitano, atapata ofa ya miezi sita bure na kubwa zaidi. Garama zetu ni na fuzaidi na sina zungumzika kwa moja kizaji yeye yote, dani na inji ata kaita kuku faanya biashara nasi. Tunapitikanam tawa sultan katikati ya mji wa Murugoro. Au wasirana nasi kwa WhatsApp number, au email. Karibu Rizik tawa. Unachokuwa jengo, naue una pangiisha jengo.